Знову пирскають зі сміху на останніх партах. Пара минає легко і без особливих пригод. Щоправда, після п'ятихвилинної перерви, за час якої виходив з аудиторії, я знайшов на своєму столі невелику записку, в якій красивим дівочим почерком було написано «Які плани на вечір?» і «Яка сміливість?» до цього ще додається телефон – 265-34-10 з досить таки розкутим слівцем «цьом», від якого я пережив легкий шок, оскільки такого за свою невелику викладацьку практику ще не бачив. Аби не розгубитися, я на це жодним чином не реагую. Хоча знаю, авторка записки повідомила своїм подругам про цю дотепність, і вони уважно стежать за моєю поведінкою. Втім, на очах у них я демонстративно запихаю записку у внутрішню кишеню піджака. Звільнившись після двох пар, слава Богу, остання без сюрпризів, я пішов на прийом до проректора, де мої підозри підтвердилися. Мені знову випадає поїздка на місяць у знайомий мені провінційний коледж приймати екзамен із філософії. На мене знову чекає заслання де на мою свободу чатуватиме небезпека з боку сексуально стурбованої Зої. Через те, що не снідав, відчуваю божевільний голод. Повертаючись з університету, заходжу у невелику кав'ярню, оскільки вдома нічого готового з їжі нема. Це місце здебільшого полюбляють студенти, оскільки тут низькі ціни і швидке обслуговування. Встаю в невелику чергу, переді мною чоловік шість-сім. За столиками сидять студенти і регочуть, сперечаються. Мемоголі помічаю кількох знайомих, яких викладав минулого року. Вони, зустрівшись зі мною поглядами, навіть не вітаються. Тільки один із них легко киває головою, якого я підтягнув на найвищий бал. Як для майбутнього механіка, на моїх семінарських заняттях він добився певного успіху, особливо на млявому тлі своїх розгублених одногрупників. Простоювши в черзі, замовляю горіхове капучино та хот-дог, чим призвичаюся обідати впродовж останніх років. Студент, який зі мною вітався, Разом із компанією підводиться і виходить, звільняючи столик із порожнім брудним посудом. Схвильований розмовою з проректором, яка мені істотно поламала всі плани на недалеке майбутнє, страшенно хочу відлити. Розтібаю ширинку, дістаю його і пішло, добре пішло. На стіні в туалеті переді мною напис «Пісяй спокійно». Куди ж тут спокійно, добре сказати, спокійно, спокою нема. Задумливо дивлюся у вікно, де мінливо виблискує жовтневе сонячне світло. Потроху переконуюся, що в моєму житті пішла затяжна чорна смуга, кінця краю який я не бачу. Поїздка влухомань насторожує тим, що на перспективу вона набуває певної закономірності котра, наче божа кара, падає тільки на мене, а не на іншу колегу. Хоча містечко, в якому знаходиться коледж, викликає повагу своїм добротним оборонним муром, дерев'яною церквою, часів кривоноса, зрештою непокоїть і не стільки вибір, що другий рік поспіль сам обирає мене без моєї волі, скільки певна легковажність стосовно мого життя. Це знову змушує думати про пошуки нової викладацької роботи, хоча влаштуватися в Києві майже неможливо. Люди тримаються за посади зубами, а крім того стягують усіх своїх можливих і неможливих родичів. Два місяці, як тільки, но триває новий навчальний рік, тому викладати ніхто не візьме. Лекційні курси затверджуються ще навесні, тоді й розписуються навчальні години на майбутній рік. Про викладання можна забути. Лише одного не розумію, чому автор напису «Пісяй спокійно» після цієї фрази поставив окличний знак. Слово «спокійно» та «окличний знак», як на мене, не вельми узгоджуються, але це вже пішла філософія мови,